Hej och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Succé på den fyrkantiga ögon Välkommen Ja, Hoppas att ni har det bra där hemma Eller var ni nu är när ni lyssnar på oss Fanns nära mm. Svt:s en julvärld Ja, <laughs> precis Var är mm. i landet ni nu sitter, ensam, alkoholiserad, alla har lämnat dig Ingen ja, det... tycker att du är värd någonting Ja, så hade jag nog börjat ifall jag skulle vara julvärd. <laughs> det hade jag också gjort. Precis som eh, Fredrik Wikensson om du har sett när han ska låtsas vara julvärd. <laughs> ja. Det är så fruktansvärt roligt. Och det är väldigt svårt att sätta, sätta fingret på varför det egentligen är roligt. Men det är det är absurda i situationen att han verkligen inte klarar av det. Det roliga är väl att det är sångre som han väldigt gärna skulle vilja vara. Var det inte så när Filip berättade att han fått förfrågan? Ja, han ja. blev förbannad, ja. ja och det är ju därför det är roligt att han funkar mm. upp att nej, det där kommer han aldrig bli. <laughs> nej. Men att han, skulle, han säger ju någonting i stil med det du sa nu att det vi sitter och tänker på de som är med oss och de som inte är med oss. <laughs> jag, jag påminner folk om deras döda släkt. Ja, ja. ja. Åh, fy fan ja. Är jag skulle, allt bra jag, är... med dig, skulle jag säga, innan du börjar fråga något Jaha, jo, det, ja, det är bra, det har varit eh, lite mycket mm. Så, allmänt, mycket att göra, mycket som behöver fixas, känns det som Bilen och Pajat och ditt sådana här grejer. Härligt som fan är det. Mm. Själv då? Eh, jo, då. Det får väl ändå anses vara ganska bra. Det tycker jag väl. Eh, är ju mitt uppe i såna här nationella provförberedelser. Dessutom ska vi flytta och byta lokaler. Eh, det här är ju ingenting som passar in på den här podden. Men det förstår jag att det är lite körigt hit och dit med allting. Ingenting fungerar som det ska. Så kan man väl säga. Så det är ju jävligt skönt att komma hem på kvällarna. <laughs> ja, det, ja, men det är så. Mm. Um, sen är det inga större problem. Fan, det är som det är. Folk har ju för fan människor som jobbar som lärare får göra den nationella proven för jämnan så är det ingenting att klaga på och folk som jobbar med annat har ju andra saker som irriterar som fan så jag menar det, vi inte sitter här och klaga Nej, nej, alltså det är ju kul, men även när det är kul blir det ju jävligt mycket ibland mm. så Det är väl inga konstigheter? Nej Så, då får jag hoppas att det går bra med din bil då, i alla fall Ja, men det gör det. Den är på verkstaden. Så att, det är mm. väl, om det inte är nu någonting annat precis när jag kör därifrån så börjar det att ryka ur motorhuven igen. Eller, ja, ja. Jag, det kanske ångade mer. Och så luktade det bränd elektronik och då kände jag att fan, vågar jag köra den här om den startar nu? Ja. Bränd elektronik luktar ju ändå ganska gott. Ja, jag tycker också det. Eller, det. Bränd elektronik luktar inte så mycket bränt. Det kanske luktar mer varm elektronik. Mm, ja, precis. Men det är samma när man löder. Jag tycker att det luktar gott som fan. Ja, jag ja, visst. Vet du. Det är sånt där som man verkligen kan sakna. Ja, eller hur? Mm. Det är värt att lära sig att löda bara för att ja. få suga i sig de här kemikalierna med lite ja, lö ja, ja. lödfluss och lite löd och så Exakt. fräser det lite grann om man smälter ihop mm. några kablar det är riktigt riktigt gött. ja verkligen ska man vara riktigt nära och andas in med näsa så mm. ah. ja det är en eh, vacker bild att bygga upp Ja, men det är ju det. Näsan, man har näsan precis vid lödkolven så nära att man nästan bränner sig och bara liksom mm. suger in varenda lilla rök. <laughs> rökstrimma in i näsborren. Ja, exakt. Yes, men har du spelat eller... Uh, ja, um, nu är det vad jag säger att... Um, jag tror att du har väl Game Pass fortfarande också? Ja då. Så har det ju kommit två spel på Game Pass bara den här veckan som jag tycker verkligen verkligen visar varför det är så jävla skönt att ha emellanåt. Dels så har ju Flight Simulator kommit som fick en riktig jävla katastrofstart kan man väl ja. säga. Där servrarna var så där klassiskt hårt pressade Så det gick inte att komma in i spelet ens en gång um, under tiden jag satt och väntade på att uh, komma in i spelet Jag kom aldrig förbi noll <laughs> okay. procent Så det var, bara, det var bara att ge upp liksom um, Men uh, dagen efter release så att säga så har det fungerat bättre Och jag har uh, spelat en del mm. Återkommer till det alldeles strax Men även Stalker 2 Hearts of Chernobyl Har ju kommit um, Verkar ju lida av lite andra problem alltså, Har du spelat Något spel i den här Stalker-serien? Nej, jag känner bara till den För att det är från Ukraina mm. Ja, mm. Uh, Även om det heter Stalker 2 så är det tydligen det uh, fjärde spelet i serien. Det hade jag egentligen ingen aning om. Är det, och det här en Final är... Fantasy-historia då? Eller? Ja, men jag tror att uh, de gamla Stalker 1 och 2 är verkligen jättegamla. Okay. Och sen så var det väl någon form av remake. Uh, eller uh, de började om helt från början. Uh, och gjorde uh, snygga open world-spel. Och då fick det heta Stalker bara. Ja. Och nu har... Uh, få ankommit. Och det är ju ett spel som både har eh, lagts ner för att eh, studion gick omkull. Eh, de fick nya medel att röra sig med och sen har det bara varit eh, covid och eh, det här kriget som Ryssland bedriver mot Ukraina som har ställt det till för dem. Mm. Så jag känner ju, det önskar ju verkligen att det här eh, skulle vara ett eh, väldigt bra spel. Eh, jag startade upp det för att testa det lite. Mm. hade jag tänkt, men det var jävligt tungt kört på min dator upptäckte jag, och sen såg jag att många som var betydligt starkare riggar än vad jag har har liknande problem så att köra det liksom med den här uppskalningstekniken, där kunde jag ju till exempel spela Wukong i 4K mm. i Stalker tror jag att jag får nöja mig med 1080p faktiskt Okay. I alla fall i alla Men är det fall om för att det jag... inte är optimerat eller är det bara typ nya uh, uh, Ja, De säger väl det att uh, många som kan det här att uh, vi har ju sett betydligt snyggare spel än det här som uh, uh, rullar betydligt bättre. Så det har nog en fråga om optimering att göra mm. helt enkelt. Uh, det är väl Unreal motorn också som har uh, om det nu är den femte versionen som är ute nu som är ganska känd för att vara ganska tungkörd. Okay. Mm. Men äh, Å andra sidan Jag behöver ju inte köra på inställningarna Epic heller utan jag kan ju dra ner till high Då kanske det fungerar mm. Men äh, jag tänker att <skratt> Om man väntar med det spelet Någon månad Ett par månader så kanske det hinner patchas lite också um, Igår kväll så kollade jag på En stream från FZ Där de spelade spelet och det ser ju Väldigt väldigt väl gjort ut Um, även om det är i first person shooter så det är ju inte ett FPS i den bemärkelsen som Doom eller Half-Life utan mm. det ska väl vara riktigt, riktigt svårt. Man måste planera sina moves och um, kan inte springa in all guns blazing så att säga utan Du kan inte det. köra rysk modell du måste köra ukrainsk modell Ja, så kanske man kan uttrycka det uh, Sen ser det jävligt stämningsfullt ut och uh, jag skulle kunna tänka mig att det kanske inte riktigt passar mig. Men jag är ändå sugen på att i alla fall testa det på riktigt. Mm. Så småningom. Jag kommer låta det vila lite och invänta lite uppdateringar och sånt här så att det kanske flyter lite, lite bättre. Mm. För jag hade ju tänkt då att Eftersom jag visste att det är lite lägre tempo i det här spelet. Det kanske går att spela i 30 fps. Men jag fick ju inte ens det i 1440p. Med mm. högsta inställningarna. Utan det var att sladdra kring... Ja, jag hade några drops ner till 20 helt enkelt. Mm. Och så ska det väl inte behöva vara, tänker jag. Utan det är som det är, tyvärr. Mm. Um, innan jag återkommer till uh, flygsimulator har du någonting du vill uh, slänga in emellan? mellan? Eh, ja, jag har ju rensat lite i min backlog så nu har jag fått tummen nu och börjat köra Dragon Age Origins. Gutt, har du inte kört det förut? Jo, herregud. Ja, men... Men jag tänkte att du skulle rensa i backlogen, det brukar ju folk säga om spel de inte har spelat, <laughs> tänkte jag. Det var därför jag frågade. Aha, ja det är väl spel, ja, det är väl blandat för min del att spel, eh, KVC så här, jag har avslutat lite spel, jag har påbörjat, det kanske är eh, mer korrekt vad jag har gjort. Yes. Okay. Eh, så jag ville ju köra Dragon Age Inquisition, det är tio år sedan det släpptes och det tycker mm. jag är väl lite väl lång tid för mig att få tummen ur och köra igenom ett av och tvåan mm. igen. Och det är ju också ett spel som du har uh, inte jättemycket kvar på va? Om jag minns rätt. Inquisition Age, alltså. Nej, det, det hann jag bara typ påbörja. Och, aha, aha Jag tyckte det kändes tråkigt att jag träffade min karaktär från Dragon Age 2 eh, men inte 1 eller vad fasen det var. Mm. För att eh, den saven när jag körde det på Playstation 3 år 2010, den save man kan ju ladda upp liksom saven så att man kan köra Nästa spel utifrån den. Mm. Och den saven fanns inte kvar. Och då fick jag ju plocka ihop någon jävla story. ja ja precis. Som skulle stämma överens med det jag hade spelat. Men jag visste ju inte alla val jag hade gjort. Nej, okej. Okay. Och då kändes det inte på riktigt. Så då tänkte jag, men jag vill nog fan köra det. För att det var länge sedan. För bara då var det ju fyra år sedan jag hade kört Dragon Age Origins. Mm. Så började jag ju köra det. Och sen har jag påbörjat det flera gånger och lagt av och jag liksom varför, vad, vad, vad, vad håller jag på med varför kan jag inte bara bli klar med det men nu när jag eh, och det har varit installerat nästan hela tiden så jag startade det startade en ny gubbe och sen var det, ja men eh, de här moddarna saknas liksom, vad fan har jag spelat med moddar och fick jag ta bort eh, en massa skit eh, starta om från början, gör min karaktär Hinner spela fem minuter och så kraschar det. Ja, okej. Okay. Och så kände jag att det var jävligt jobbigt. Men jag ville verkligen spela. Jag blev riktigt sugen på att fortsätta. Ja. Trots att det bara hade gått 5 minuter. Kör kanske tio minuter. Kraschar. Okej. Okay. Och började igen. Hade inte hunnit spara så jag fick köra om. Kör en mm. kvart. Kraschar. Fy fan. Och så där höll det på. Och sen har jag ju gogglat som en idiot. Eh, mm. Efter olika fix. Ja, men, eh, skapa en genväg och skriv in det här kommandot i genvägen. Och så kommer det funka. Nej, det kraschar. Eh, kör på medium. Ja. Okej. Okay. Eh, kraschar. Alltså varenda jävla fix som jag läste på nätet. Och så, nej, det bara kraschar. Tills jag äntligen hittade en... Eh, patchad exe-fil mm -hmm. då funkar spelet, men då kan jag inte logga in så jag vet inte om jag måste typ avbryta vid sista bossen och eh, installera om det via Steam för att jag tror att det är en gammal version men när man kör en patchad exe-filen och då kanske jag kan döda sista bossen förhoppningsvis utan att det kraschar så jag kan ladda upp min jävla save mm Okej, eh, det låter lite som att det finns lite frustration kring det. Där. <går> ja, men nu när det funkar så är det ju gött. Så det kanske är en förklaring till att jag inte har eh, kört igenom det för att ha kraschat varenda gång. Jo tack, eh, det förstår jag. Och det verkar vara ett vanligt problem. Och mm. nu är det ju dessutom rätt bra timing när det kommer till ett nytt Dragon Age att det är ju fler som vill köra ettan. Tänker väl samma som jag då? Eh, så nu är det ju också du kommer inte in i ett forum där det är en fråga från fem år sedan ah, mitt Dragon Age kraschar, vad ska jag göra? <laughs> utan det är folk som har det problemet nu så att det blir inte så här att man får en inte vet jag eh, Mediafire-länk eller något sån där nedladdningstjänst mm. som, som är död sedan länge med en fix ah, Nej, det en dik di di fixa det. Mm, skönt Ja, så då har jag väl legat lite på kvällarna och kört. Jag har dessutom hittat min datamus också som jag letat efter i ett halvår. Mm. Men med det är lite så när jag letar. Jag tycker ju att jag vrider och vänder och lyfter på allting. Rensar ut skåp och kollar. Nej, helt borta. Mm. Och sen så kanske Evelina fråga man har du kollat där? Ja, tre gånger. Och den är inte... Jaha, där var den. Aha, okay. En sån situation var igår fast det var ingen som sa något till mig. Utan jag fick spela upp den i huvudet. Om jag frågar om Evelina om har sett min datamus så kommer de säga, man har du kollat där? Och då kollade jag där och så var den där och har legat på samma ställe hela tiden. Ja, men det är någon form av sån här superkraft som en del människor har. Mm. Ja, jag har haft den men nu är det helt tvärkört. Men jag är ganska dålig på att leta egentligen. I, i min värld så... Jag vänder jag ju och lyfter på varenda grej. Men jag tror nog att i praktiken så står jag nog bara och stirrar och bara, nej jag ser den inte då finns den inte och så går jag därifrån. Ja, klassiker. Den har försvunnit ur min existens. Mm. Det är bara Gud som kan se den. Eller så har den hamnat i ett parallellt universum. Där en annan Emil hittar den i en garderob vad är det här för någonting? <laughs> ja, som inte han vet ens vad det är. <laughs> Nej, och sen så går han ut och spelar fotboll. Mm. Grymt ju. Ja. <laughs> vad var det här för trams? <laughs> ja, det låter bizart. Yes, eh, Dragon Age alltså. Mm. Um, mm. Mm. Hoppas det löser sig. Ja, det har ju löst sig. Ja, jo. men alltså att du tar dig igenom de här nu då, om jag säger så. Jo då, men det kommer jag göra. Nu är det lite så att jag, du vet, sista halvtimmen på jobbet och börjar längta efter och får spela lite Dragon ja. det som kommer hem. Fan, fan vad gött. Det är inga små spel direkt. Det går ju att lägga ner ganska mycket tid på dem allihop, kan, tänker jag. Ja, men jag tycker att det är kul att lägga tid på dem. Två, jo, tack. Tvåan är ju betydligt kortare det är, Du är ju bara i samma stad I hela spelet mm. och bara gör uppdrag Exakt. Mm. Jag kommer ihåg att jag tyckte Det var lite antiklimaktiskt när jag klarade Det spelet mm. Men det är ändå ganska ja. bra Alltså så mm. Jag tror ju Jag har nog bara spelat det tredje tror jag Ja jag tror det mm. Eller ja, jag är ganska säker på det Faktiskt Ehm um. mm. Men Varför? Det vet är, jag inte. Nej, för ettan är ju helt obegripligt att du inte har spelat. För det är ju jävligt mm. bra. Ja. Nej, det kanske inte passar mig det heller då. Jag kanske hade tröttnat på det. Alltså, grejen är ju den typen av rollspel är ju inte den sådana jag egentligen brukar nej. köra. Som Precis. Dungeons Dragons. Nej, och det, och det, för säger, det är kanske till och med sådana som jag brukar köra mer. Mm, det känns nog mer något för dig. Mm. Men jag gillar stämningen i Dragon Age Origins. Så Fantasy funkar jättebra för mig på tv-spel. Mm. <gönt> Gött. Det är en bra värld också. Mm. Det är en väldigt bra värld. Ja. Eh. Lycka till. Tack så mycket. Jag vill säga. Så får vi se om du stöter på din karaktär då. <gönt> I, ja. Mm. I Inquisition så att du får veta hur det slutar. Ja. Så att du kan, så att du kan spela Will eller vad fan det heter. Ja. Ja. Um, så jag har istället flygit ganska mycket då, nu under uh, gårdagen flygit? ja e ett spriddensnytt flight simulator installerat och klart mm. fick damma av den gamla joysticken igen för att um, se på den ja exakt, uh, för att se på denna vackra värld får man väl säga ja mm. uh, man har väl tänkt ganska länge så här att när de eh, när det som släpptes 2020 2020, ja, precis. När det kom så kändes det sig som då var det första, första Microsoft Flight Simulator på flera, flera år. Eh, och, och de har ju släppt nya patchar till er i den bemärkelsen liksom, eller nytt scenery som heter att nu har vi snyggat till den här staden och nu har vi gjort det här med den staden eller den här flygplatsen och så vidare. Så det kändes ju nästan som att de skulle köra vidare på den här versionen i all framtid och liksom ge den snyggare grafik. Så därför blev jag lite förvånad när de utannonserade ett helt nytt. Mm. Um, men de har väl sagt det att uh, den motorn vi använde är för gammal med tanke på det vi vill göra. Okay. Uh, oj, ja, jag har också känt exakt så ja, okej. Okay. Men uh, när man startar upp det här så ser man genast att det är ju snyggare och mer detaljerat. Och uh, kartan som liksom genererar världen, fungerar bättre än vad den gjorde. Så det kanske inte var så orimligt. Sen är det stora grejen i det här spelet det som många saknade och det som gör att de vill locka lite spelare som kanske är lite mer casual som kanske inte vill ha en så jag vill ju spela det så verkligt det bara går liksom med realismen på högsta mm. men nu känns det som de har ju ett karriärläge nu där man liksom kan låsa upp olika Ja, nu kommer jag inte på... Men olika certifikat heter det. För att kunna ta sig an olika typer av uppdrag inom flygindustrin. Det är allt från att köra faktiskt det spelet som vi har skojat om doktorn kan komma. Jag tror att det heter Remote Rescue eller något sånt där. Mm. Eller släcka bränder eller leverera tunga paket med helikopter till oljeplattformar och så vidare. Uh, det har jag faktiskt inte testat än utan det som jag allra helst vill det är ju att välja uh, free flight och så få upp den här uh, jordgloben framför mig och säga att jag vill flyga hit eller jag vill flyga härifrån och dit mm. och så gillar jag ju små propellerplan och uh, det är ju helt fantastiskt roligt faktiskt mm. uh, igår var det dock lite frustrationsmoment uh, varför jag inte fick vissa funktioner att fungera Uh, man förstod så småningom att De har liksom snatchat upp uh, Realismen ett steg Från förra spelet, vilket När man väl förstår vad det är de har gjort Ser jag det som positivt Men herregud Vad frustration det var igår när jag bara Inte fick det att fungera som det ska uh, För det håller ju inte i handen Det här spelet, så kan man väl säga Utan Uh, och så var det så pass nytt så det finns, fanns ju inte så där jättemycket svar på olika forum hit och dit heller än mm. uh, men det som det hade att göra med att i den gamla versionen i alla fall uh, så långt som jag spelade i uppdateringen och så vidare att vill man uh, flyga efter GPSen så var det bara att slå på uh, navigatorn och sen välja GPS så börjar den följa det mönstret uh, som man hade lagt upp i, på föran direkt. Ja. Sen är det så riktigt så fungerar det ju inte i världen utan du måste ju liksom fånga upp GPS-signalen. Och nu måste man det i spelet också. Så liksom man, måste, man har ju på sin uh, färdator så har man ju liksom sträcket så här som är GPS:en men då måste man möta det sträcket från typ 30 grader. Och då kan flygplanen säga Jaha, det är det här piloten vill göra. Och så börjar han att följa GPSen istället. Um, och så är det ju på riktigt. Och nu är det så i spelet också. Så liksom ett snäpp högre upp i realismen ändå. Vad kul. Ja. Sen tycker jag också att det är hur vind påverkar ditt plan. Nu har jag ju ja, jag har ju faktiskt flyget själv. Eller jag har styrt ett flygplan själv med en instruktör bredvid mig bara vid ett tillfälle men det har ju känts ändå, som om det blåser mycket till exempel, som att vinden tar tag i flygplanet på ett orimligt dramatiskt sätt okay. som liksom säger att den kan komma en kastvind och så flyger du som en jävla vante genom luften mm. i den tidigare versionen, men nu känns det liksom som att det påverkar lite lagom hela tiden. Och lite den känslan fick jag ju när jag var uppe i ett sånt här litet flygplan och testade att men alltså, vinden är någonting att det är så att blåser det från höger då måste du hålla uppåt höger för att komma rakt. rimligt mm. nog. Och det känns som själva den modellen funkar betydligt bättre i det här spelet. Mot vad du har gjort tidigare. Okej, okay, det... så det känns mer autentiskt helt enkelt. Ja, jag tycker det i alla fall. Mm. Um, så det här är nog I det här spelet kommer jag nog kunna Spendera ganska mycket Många timmar faktiskt mm. um, Sen så har du ju Man har ju planerat eh, Sin flygning eh, I en sån här flight planner Den har man ju fått Antingen nöja sig med den som är inbyggd i spelet Som var ganska dålig I den tidigare men som jag tyckte mm. um, det dög för mig, liksom. Sen har det gått att köpa en svindyr för att få allting på det här sättet. Så att okay. det fungerar bra. Men det har alltid varit det har varit lite krångligt att få till. Det har buggat sig lite och så vidare. Men nu har ju faktiskt Microsoft sett till att bygga en helt egen som faktiskt fungerar jätte, jättebra. Och det är ett mellanting mellan det här man behöver inte sitta och studera flygkartor och räkna ut allting själv. Utan den kan faktiskt hjälpa dig på vägen ganska mycket. Och det passar ju mig jättebra för att sitta och eh, studera kartor och räkna ut vinklar. Och när jag når den här punkten, eh, då ska det vara så här mycket bränsle kvar och så vidare. Det, det blir faktiskt lite för mycket även för mig. Mm. Eh, så nu kan jag liksom... Ja, men, jag vill flyga längs kusten så väljer jag ut mina punkter som jag vill ha och väljer var jag ska landa. Och sen kan jag klicka i Select best route. Route. Ja. Route eller route. Beroende route. på var i världen du befinner dig. Ja, okej. Okay. Och, och då räknar den ut alla den här de här matematiska formlerna. Hjälper den mig då? Och det var ju gött. Får man ju säga. Uh, matematik har aldrig varit min starka sida så få hjälp med det uh, så ja, jag tycker ju synd om det här företaget som säljer den här överprisade uh, modden för uh, nu finns det ju inbyggt i spelet en som till och med fungerar bättre så de sätter nog idag grabbarna bakom den de får väl hitta på en ännu bättre mod då ja uh, och det kan jag väl säga det gör de säkert ja Ja. de jävlarna <laughs> ja Men men, um, flygsimulator, det är grejer det. Du får uh, göra som uh, jag skrek ut till dig här innan vi började spela in när jag såg att uh, um, den här butiken som säljer datordelar som heter Inet hade en livestream igång där de körde Flagg Simulator och jag blev så jävla provocerad <laughs> av folk som spelar det som att det är Ace Combat. Och de ska flyga under broar Och de ska hålla på och leka runt Jag blir så irriterad så att jag, jag känner så här Jag vet inte dra åt helvetet. Hoppas ni går i konkurs <skratt> Jag ska börja köra det spelet Bara för att spela det så Ja, jag tänkte faktiskt kan, säga Kan du inte göra det Installera det på din Xbox Och spela med handkontroll Ja <skratt> Wow, det är som att köra ett riktigt flygplan. Ja, så lägger du ut filmer så, så får du miljontals visningar. Mm. Mm. Och så pausar du ibland och sjunger en uh, metal-sång a cappella. Ja. <laughs> och sen släpper jag eh, kranvatten som jag säljer svindyrt. Mm. Crane water. Då ska den heta så, Crane water. <laughs> och så kan man köpa till, till den här flaskan med eh, kranvatten en någon grej som eh, doftar och typ eh, inte vet jag blåbär och så smakar vattnet blåbär. Ja. <laughs> Men den får Exakt. du köpa extra då. Mm. Så klart. <laughs> Så kan ungdomarna gå och fläscha med att de har råd att köpa kranvatten svindyrt. Water. Det här är inte bara vanligt vatten. Det här <laughs> är crane water. <laughs> Fan, jag tror att det skulle bli en succé. Ja, det är klart. Folk är inte särskilt rationella i sina ekonomiska beslut. Mm. Nej, och vet du... Vet du, sen när du har kommit igång och blivit lite så här, Ja, du, du är ändå miljonär, men inte, inte typ svin-svinrik. Nej, inte du, Nej, men då släpper du en sån crane-water fast det är energidryck. Och då exploderar det. Ja, då jävlar. Mm. <laughs> och då är det kranvatten med koffeinpulver i. Mm. Så den måste skakas. Ja, och eh, sen så får du ju lite kritik för det. Men då släpper du ju en crane water som det är sån här... Eh, vad heter det? Kroppens naturliga för att somna. Ja, med melatonin. Ja, då släpper du en sån så att eh, gamla människor ska kunna sova. <laughs> no carbs company går i konkurs. För nu är det crane water. Mega Max Energy ja. som har vunnit den marknaden. Mm. No sugar, only water. Och bara, jävlar, det här är så nyttigt, det är vatten. Mm. Fan, det kan vi inte göra. Hur svårt kan det här vara att dra igång? Ja, vi köper ett gäng flaskor, då fyller vi och säljer <laughs> vi gör en fräsig logga. Det är ju etiketten som säljer. Ja, vi gör... Vi använder AI bara, va? Nej, nej, nej, nej. Jo. Då kommer vi inte tjäna några pengar. Då har vi ju inte upphovsrätt till etiketten. Nej, men vi kan göra grunden i AI och så får du teckna sen. Okej. Okay. Skapa en logga till... Mitt företag. Som heter Crane Water. Vi tillverkar nyttigt vatten på flaska. Ja! Det, det ska vara som en sån under logotypen ska det stå nyttigt vatten på flaskan. <laughs> Och är det det alla kommer att säga? Alla barn går till CFL. Ja, ah, men det är nyttigt vatten. <laughs> <laughs> oh. Okej, okay, nu får du dela den bilden då. Nu står det ju Water. Ja, det skrev inte jag, utan det var AI som skrev Srainwater okay. istället. Mm. Men det är väl en bra grund. Det kan vi väl jobba vidare med. Ja, precis. Man får byta ut eh, fågeln. Mm. Men det ska inte vara en vattenkran, det måste ju vara någonting lite <laughs> mer coolt. Ja, precis. Frågan är bara vad man skulle kunna ha. Det måste ju vara någonting som tilltalar kids i alla åldrar. Men det blir väl mest kids, tänker jag. Det är typ 11 år uppåt känns det som att det är en, det är en marknad. Mm. Sen är det väl visst, det, det är manligt med en lyftkran. <laughs> det var det jag. Jag hoppades nästan att han skulle göra det. Ja. Han. <laughs> Och sen finns det ju då De här fåglarna mm. Precis Någon typ av kanadagås eller vad fan det ja. är. Exakt Och fy fan vad vidrigt Va? Nej jag bad han göra någonting som Tilltalar ungdomar istället Okej okay. Ja men där har vi den Ja, ja. det ska ju vara crane med k naturligtvis. Ja, ja. det skrev jag faktiskt för att driva med ordet kran på svenska naturligtvis. Ja, men det, det blir ju en liten edge om man har det med k. Crane water. For your every gaming needs. Explosioner. Och... Ja. Så, vi får se om det kommer någon podd fortfarande eller ifall vi måste jobba vidare med vårt nya företag. Ja, det, är, ja. nej, men det är en jävla tur att uh, ungdomarna på jobbet redan har sina UF-företag så att de inte snor den här idén mm. och så dricker du vatten, vad kul eller, eller snor idén eller får den av mig mm. jag hade ju en idé det var ju några som uh, sålde glass och jag chattade på dem i ett helt läsår att de skulle göra en smak som smakar tankräm apelsinjuice <laughs> ja de köpte dig inte det? Nej, de tyckte att det var roligt. Men de fattade nog inte att jag var allvarlig. Nej, okej. För jag tror att den hade sålt mest av allt. Tror du verkligen det? Ja, inte för att den, folk kommer att tycka att den är särskilt god. Utan för att det är en sån sjuk jävla smak. Och alla vet också hur det är att dricka persinjuice efter man har borstat tänderna. Ja, jo, tack. Varför man nu ens så lyckats prova det. Jag tror att många har provat det utan att veta att det är en grej. Mm, antagligen. Det har bara blivit så. Och så, vet man, och så smakar det röv. <laughs> Men det hade ju varit så jävla coolt med en glassmak som smakar apelsinjuice och tankräm. Ja, Så Verkligen. har man pepparmint av något slag. Ganska stark pepparmint. Och, eh, vad vill jag, Mm. Lite som sådana här Ben Jerrys glass med cookie dough. Fast istället för kakdeg så är det små. Eh, jävligt stark mint. Ja. Inte, som som tankräm. Det, ja. det är väl inte så jävla bra att äta tankräm? Nej, antagligen inte. Så man, man kan det... inte ha det i där. Men folk skulle köpa det bara för att det är så jävla konstigt. Och så skulle det säkert bli någon typ av TikTok-challenge. Och så skulle den bli eh, skitstor. Ja. Så då blir det Crane ice cream. Mm. <laughs> Toothpaste and orange juice. Ja, varför inte? Uh, vi kanske inte ska fastna i detta för mycket. För nu, nu sitter jag bara och tänker på olika. Man ska ha några sma, fem smaker som låter bra och fem som är absurda. Ungefär som de jävla Harry Potter-godiserna. Ja, men precis. Nej, men jag tycker det är gott att vi kan fastna i det här. Det är väl en del av gamingvärlden att folk släpper vansinniga produkter som de säljer till överpris för att de är kända på mm. Twitch. Ja. Smaken och... rövsmör. <laughs> ja, men... Ass butter. <laughs> ja, ass butter. Okej, okay. vi har <laughs> apelsinjus och och så har vi rövsmör. <laughs> men du vet, sån här... <laughs> Jag tycker också att det ska vara så här. igelkott och lingon. Ja. Men då ska man smaksätta den här glassen med, du vet, sån rövspray som man kunde köpa på marknaden när man var liten. Som luktar as. Och brynt smör eller någonting. Och så ska vi ha det genomgående <laughs> märklig övning. Igel cut and lingonberry. Hedgehog lingonberry. Nu <laughs> vet ju inte jag hur igelkott smakar. Jag har faktiskt aldrig provat. Nej, <laughs> det har väl ingen hudde <laughs> efter 1700? Ja, den är absurd för att den låter kul. <laughs> den <må> <laughs> Men man måste också tänka sig att ja, men det här är en smak som, eh, som man kan föreställa sig åtminstone. Ja, ja, i och för sig. Men lingon är ju där man, man, man får väl säga som alla veganer säger när de har kommit på något nytt att det smakar som kyckling <laughs> Jävla idé att bli vegan om det ska smaka som kött när de har slutat käka. <laughs> ja, det... men de är ju så besvikna för att de inte kan äta gott längre. Jag måste föreläsa för alla andra Vad, vad bra är de här <laughs> Ja Åh oh, gud Jo du för att återgå Kanske lite till uh, uh, Gaming då mm. uh, Jag är klar Med uh, Ghost of Tsushima Ja ah. uh, Och jag får ändå erkänna uh, Det var ju Ett väldigt väldigt bra spel Mm Uh, trots allt uh, Sen som man har sett att det är med på Faktiskt ganska många listor Så är det typ Antingen topp 10 eller topp 5 Över förra generationens bästa spel uh, Riktigt där är nog inte jag um, Jag kan inte förstå Vad som är så fantastiskt Med just det här När man stör sig på liknande saker i Till exempel Assassin's Creed Mm. Sen helt klart, det gör en del saker bättre Till exempel så är det mycket lättare att uh, ta del av den uh, vackra världen i det här För um, det är inte så jävla mycket markörer hit och dit Och uh, gränssnittet är väldigt, väldigt avskalat Vilket mm. ändå får anses vara positivt uh, Och sen vet jag att jag, är det två veckor sedan som jag klagade lite på den här vinden. Att man måste röra på den här touchpadden för att det ska blåsa till. Och jag sa ungefär att det hade varit snyggare ifall det blåste lite hela tiden. Och det har jag ju noterat nu i efterhand att det blåser ju faktiskt lite hela tiden. Det var ju bara jag som inte var tillräckligt mycket uppmärksam. Så det får jag ta tillbaka, helt enkelt. Jaja. Sen håller jag fast vid att stridssystemet är jävligt härligt när man möter få fiender då känns det verkligen som att man liksom slåss med svärd på ett jävligt snyggt sätt mm. men om det blir fler än tre samtidigt som händer ganska mycket det sista, då känner jag att det blir rörigt um, du ska ju också uh, trycka vänster styrspak mot fienden som du vill slå och det tycker jag också fungerar lite halvdant. Det är så att man träffar inte alltid det man vill träffa. Nej. Vilket tar mig ur världen lite. Att jag är en av de bästa samurajerna på den här ön. Mm, mm. <laughs> Men överlag så hade jag ändå kul när jag spelade det. Var det Game Och, of the Year bra? Nej. Det var ju ett jävligt tufft år det när det mm. kom har jag förr, men nu kan jag inte dra det uh, Direkt här nu Vilka det var som kom samma år Men det, jag har för mig att det var sånt Ett riktigt, riktigt starkt spelår uh, Det var ju precis uh, Det släpptes väl tidigt Det året som Playstation 5 kom Tror jag Jag tror att Playstation 5 kom i slutet på det året Som det släpptes mm. Stämmer uh, Gör det det? ja jag, jag tror faktiskt att det var så i ganska väl för det kom till PlayStation 4 och sen kom väl PlayStation 5 där i november samma år mm. uh, sen är det så det som jag pratat med dig lite om om det var i slutet på förra veckan eller om det var i början på den här det ska jag låta vara osagt men att uh, ska det här spelet utspela sig i Japan då väljer jag ändå japanska röster mm. uh, jag hade lite lite svårt att komma in i storyn jag tror att det har med det att göra Spelar jag ett spel där Berättarrösten eller Konversationerna sker på engelska Då kan jag ju Jag förstår ju engelska i alla fall Så pass mm. bra att jag kan lyssna lite Halvt och ändå ta till mig mycket av det som sägs Är det här så att Jag var tvungen att liksom läsa precis Varenda konversation det, det blev lite mycket koncentration På något okay. sätt Så att jag kände ibland så Nej, men Nu får ni sluta snacka för vissa katsins pågick rätt länge. Jag kom aldrig riktigt in i den här storyn. För jag märker att. Um, vet att. Är man som ride, Då ska man ju slåss med heder och så vidare. Att man ska liksom respektera sin fiende och så vidare. Mm. Men den här personen som man spelar som. Ska väl vara lite. Bryta mot kodexet kan mm. man säga så. Um, så jag tror. Det finns en ganska intressant story där. Liksom vad är man beredd att göra för hem, då? för det man tror på och så mm. vidare. Men jag kom aldrig riktigt in i det. Så i slutet när det ska vara en sån här väldigt, väldigt dramatisk sista strid som jag förstår. Här ska jag. Jag, jag ska känna här nu att jag tvingas att utföra det här. Men då kände jag nästan, ja. Okej, okay, det var en bossfight till. Ja, nu vill jag bli klar och så att de här jävla end credits kan rulla. Mm. Jag blev inte så berörd, tyvärr. Det kanske jag hade blivit om jag hade spelat det på engelska. Okay. Samtidigt som det hade känts fel att göra. Mm. Uh, så jag, jag känner väl så här uh, om man spelar första Uncharted så ser man där, ja, det är väl helt okej. Okay. Men det känns som här finns det mycket potential. Uh, första Witcher. Uh, ja, så där. Helt okej. Okay. Men vad bra det här kan bli. Mm. Jag känner lite samma med det här. Uh, en uppföljare, om de uh, uh, fixar till lite små saker från första spelet, så kan det bli mycket, mycket bättre. Mm. Så uh, uh, Ghost of Yeti, eller något sånt, där. jag tror det heter det som ska komma. Jag skulle inte förvåna mig ifall det är spelet som jag kommer tycka kanske är Game of the Year det året uh -huh. när det väl släpps. Um, jag kan också tycka så här um, man kan ju gilla uh, frihet i spel. Uh, I Ghost of Tsushima ser man ofta så här att nu ska vi anfalla det här slottet eller den här fästningen. Um, och så tänker jag så här så ser man, åder det ligger precis vid berget kanske kan jag klättra ner från berget eller där är en flod som rinner igenom kan jag smyga in där men då är det ofta så här ja, äh, äh, får man först i uppdraget äh, men gå till den här punkten och äh, studera målet hur ska anfalla och så finns det tydliga så här, markörer ja, nu ska du titta här och så på första markören kan det bli ungefär att de säger så här ja vi skulle kunna gå genom skogen Ja, men de kanske har spejare ute. Ja, och så får man titta vidare. Ja, där är en flod. Kan vi simma? Nej, strömmen är åt fel håll så det kommer bli för jobbigt. Och så i tredje rutan man tittar på. Ja, där finns en linbana. Du kan använda den här kroken som du fick för att ta dig in den vägen. Så liksom, det är bestämt. Så här ska du göra. Det tyckte jag också var lite tråkigt att så i framtiden. Ja, men här är fortet. Studera innan, titta på olika möjligheter Sen får du köra själv Det hade det... också varit roligare Och det är väl en sån sak som jag säkert tror Kommer vara lite större frihet i en uppföljare Skulle jag tro Där får man väl använda sig av någon typ av nudge-teori Mm, precis Du känner till den? Jag tror jag pratat om den förut Ja, det tror jag Men påminn mig och lyssnarna ändå Nej men alltså till exempel om du vill få folk att konsumera vegetariskt till exempel mm. ja. du, du vill inte uppmana personen direkt att välja vegetariskt det är bättre för miljön för det kommer ingen att lyssna på men om du är på en restaurang och får en meny säger vi där de vegetariska alternativen är först i menyn mm. så kommer fler välja vegetariskt Intressant det här vet jag vet inte fan om du har tagit upp förut ja, Okej, okay. men, men det är ju ett sätt att eh, Hjälpa folk att fatta ett beslut Utan att eh, Man förstår att det är någon annan Som har fattat beslutet åt mig Utan jag tror att jag fattade det själv Ja, okej okay. Det är lite det här om du har läst Karnemans bok Tänka snabbt och långsamt så har eh, Nej, nej Och så tänker på lyssnarna också När jag säger det att de har system 1 och system 2. System 1 är våra tänkande och beslutsfattande som går snabbt och är automatiskt. Och mm. det är igång hela tiden. Och det är för att våran hjärna vill spara på energi. Så ja. har du system 2. Okej, men det aktiveras när system 1 behöver hjälp. När du inte kan gå på autopilot i ditt beslutsfattande. Då behöver du tänka efter. Och det kostar ju mer energi. Och det är väl kanske mer vid komplicerade uträkningar och sådana grejer. Eller när vi ska väga för- och nackdelar. Vi kanske ska pensionsspara. Eller vi ska eh, investera i aktier och fonder och lite sådana där grejer. Det är ekonomiska beslut. Det är beteendeekonomi. Man pratar om det mest. Eh. Mm. Och även System 2 är ju lite av den lat är lat också för hjärnan vill spara energi så vi vill ju hela tiden dras mot att fatta snabba beslut. Står du i kö med dina polar när ni köper mat då är det ju inte helt ovanligt att man säger man börjar börjat kolla på meny, det är många grejer så tänker man, nej jag tar samma. Ja. För det kostar inte lika mycket energi och det här använder man ju även när man ska kränga grejer. Mm. Ja, gå in på Donken de har ju en ganska lång meny med massa olika menyer du kan välja men de har också display med tre erbjudanden Då mm. känner man ja den tar vi, den blir bra de har redan sagt åt dig, den här ska du köpa utan att säga okej okay. eller när man placerar choklad i slutet på Ica eller Konsum <laughs> ja. det är ju ja. det är ingen som säger köp choklad för hemvägen nu Ja. Utan den tanken får du själv. De har bara planterat den så att du får mm. den tanken. Det var ju precis som jag klippade, klickade på ett YouTube-klipp här som jag såg ganska nyligen. Nu vet jag inte. Alltså, det, det kändes rätt proffsigt. Det... Det var inte en sån här eh, cool influencer som pratade med as röst, om du mm. förstår vad jag menar, utan det kändes genuint eh, och pedagogiskt på ett helt annat sätt. Men tydligen så hävdar den här personen så, på, på väldigt många såna här eh, köpcentra i USA så står det alltid en, om man vill köpa en dricka i en automat, mm. så står det alltid en med Coca-Cola-produkter och en med Pepsi-produkter bredvid varandra. Mm. Uh, och det hävdar den här personen uh, enligt den här undersökningen att de har utrett att om det står en ensam Coca-Cola-automat och människor går förbi den så tänker de här personerna så här ja, ska jag ha en Coca-Cola eller inte? Mm. Då är det ganska många som tänker nej, jag struntar i det. Men går de förbi och det står en Pepsi bredvid så tänker de, aha, Coca-Cola eller Pepsi. Mm. Ja, det ska jag nog ha. Och så väljer, så väljer var det som jag tycker är rätt fascinerande att folk har ju sina favoriter. Mm. Uh, men man kunde se att båda två ökar sin försäljning med mm. ungefär samma procent. Och de är ändå konkurrenter. Mm. Det det vi så... jag kolla upp faktiskt. Vad är vad, vad vad, vad det för teori man kan tillämpa det beteendet med? Mm eller vilken teori som det beteendet utgår från och så vidare. Ja. Men i nudge och så vidare att du har ju belysning i affärer. Mm. Till exempel ja men vi vill att folk ska köpa mer frukt men vi vill att de ska fatta det beslutet själva och då kanske de har lite extra belysning på frukten. Då kommer ja. folk gå dit. Inte alla, men fler än om ja. de inte hade haft den lampan kommer att göra det. Eller du placerar vilken produkt du vill sälja mest av? Ja, med den som vi ställer i ögonhöjd. Ja. <laughs> Så att du inte behöver titta ner. Alltså, för vill du ha en beteendeförändring till exempel. Rent miljöpsykologiskt. Okej, okay, men vi vill att folk ska inte vet jag, återvinna mer. Mm. Då kan du inte liksom säga nej men nu har vi tagit bort soptunnorna. För nu ska du återvinna istället det blir folk bara förbannade och trötta för att det är jobbigt att dra iväg till någon jävla mm. sån här återvinningsstation. Ungefär som de har gjort det jag borde. Ja, det gjorde de här också för vi hade en återvinningsstation men nu är det ju en... Nu har de ju gjort den här jävla förskolan större så nu kan inte vi återvinna där. Mm. Och det resulterade ju att folk slängde ju papper och flaskor och skit i soptunneln här. I, mm. Men, och då vill man ha en beteendeförändring. Nu får, då kan man inte bara sitta, sätta upp arga lappar med nu får ni sluta slänga fel. Ja. Och då gör man det lättare för dem. För att få folk att eh, återvinna mer. Ställ då. Här ska du slänga flaskor. Här ska du slänga det. Där mm. vi slänger soporna. Då ja. kommer fler personer återvinna utan att någon har sagt till dem det. Så, eller i Stockholm när man vid tunnelbanan ja, pendeltågstation eller någonting kommer jag inte ihåg. Eh, där vill de ju se om folk kunde ta trappan lite oftare istället för att åka rulltrappa. Mm. För det är nyttigare att röra på sig, bla bla bla. Men istället för en stor skylt, ta trappan istället, det är bättre. Mm. Då blir du ju förbannad och så blir du motval som du är som jag. Och så tar du rulltrappan i alla fall för att jävlas. <laughs> Nej, men då målade de trappan som ett piano. P pianotangenter. Mm. Och när du gick på trappan så spelades en ton. Nice. Och då tog ju fler trapp trappan istället för att det var lite lacho. Mm. Och dansade runt och försökte spela lite låtar så de rörde lite extra på sig. Och sen så gick de upp. Mm. Och eh, nu vet jag att det blev en lång förklaring. Men då har ni ett hum om hur nudge, alltså en liten knuff funkar i beslutsfattande. Mm. Eh, det här använder man ju även i spel. Och det kanske de skulle kunna använda i Ghost of Tsushima mer då. Att eh, ja. Hjälp. Det var där vi var just det. Precis. Hjälp spelaren att fatta beslutet utan att eh, spelaren vet det. Ja, exakt. En, en sån grej är väl i ganska många spel som har släppts de senaste, vet jag, fem, tio åren mm. att det är gul färg i Resident Evil 4 till exempel, remaken. Så vet man, okej okay, den här lådan går då sönder för det är lite gul färg på den. Eller här ja. kan man klättra upp för det är lite gul färg där. Mm. Det är ju ett sätt att få en att typ tro att man hittar någonting fast spelutvecklaren har ju redan hjälpt dig att göra det. Mm. Genom att göra någon typ av markering. Ja. Eh, men det är ändå ett, eh, någonting som jag köper. Jag vet, jag har för mig, jag kanske nämnde det här för något avsnitt sen. Um, det kom ju ett nytt FIF-spel Det är ganska många år sedan nu Jag tror det var när jag jobbade i Hagfors Som det kom Så det är uh, 11-12 där någonstans um, Där man liksom I de gamla spelen man kunde uh, Smyga och gömma sig i skuggorna uh, Men i remaken som kom Var det väldigt tydligt Alltså markerat med blått Tror jag det var Men det var ingenting som fanns i spelvärlden Utan det var en markering som liksom var bara för spelaren. De hade inte gömt det i spelvärlden. Och det tyckte jag ju var sjukt frustrerande. Ja men titta, här kan du klättra. Och då mm. funkar det ju inte heller liksom. Så man får ju göra så som du så. Mm. Det kan jag ju tycka till exempel uh, uh, Uncharted är ganska bra på. Eller återigen Ghost of Tsushima när man, du ska klättra upp för det här berget så fick man titta lite. Ja men där är ju en sån där sten som det är lite mörkt under. De kan jag klättra på. Mm. Uh, där kanske det var lite slarvigt gjort då eftersom jag direkt kände, men var är även nu då? Ja för du kan ju ha, det finns ju sådana pointers i spel, det kan jag ju få lite panik på när det spelas mm. ett Ubisoft-spel att här har du världens största karta och så har du, är kartan full med massa markeringar här finns det sånt, här finns det sånt där finns det sånt där. så du vet ju knappt var du ska gå någonstans mm. och sen har du Zelda till exempel du har mm. en och det är till den questen du har valt bara Mm. alla andra bonusar, de kommer att hitta ändå och det, det har jag inte undersökt något vidare, för när jag spelar sällan sitter jag ju inte och gör någon form av miljö eller beteende ekono, miljöpsykologisk eller beteendeekonomisk analys, utan Nej. de har väl helt enkelt format vissa delar i världen som att, man vänta lite mm. nu här kan man klättra upp, och då är det väl kanske utformningen av den miljön just mm. där, som gör att man vill klättra för det där berget, och då hittar man ju oftast någonting. Mm. Så, och någonting det är ju genomtänkt varenda jävla detalj i det här spelet. Någonting som jag ändå, som jag också verkligen fastnade för i Breath of the Wild. Det var ju den här stora kartan så kunde jag ju springa till ett område. Och så upptäckte jag, nej men här, hit ska jag inte gå nu, här dör jag. Mm. Och så fick jag prova 30 andra ställen innan jag hittade rätt. Det var också skitkul. <laughs> det problemet hade faktiskt inte, ja. Nej. Du var väl helt, en, helt enkelt i rätt stämningsläge? Nej, verkligen inte. Sen, vad var det mer jag ville säga om det här? Det var någonting mer. Jo, sen är det en del sådana här små detaljer som kanske jag personligen stör mig på men som jag kanske inte kan när jag spelar spel som handlar om att vara samurai egentligen inte kan klaga på. Men jag tyckte det var väldigt frustrerande ibland att ungefär så här, jag skickar en bild till dig Ja, nu, efter 20 timmar, nu ska vi äntligen anfalla kanen. Och så känns det väldigt episkt. Och så står det så här Don't raise the alarm. Jag bara, nej, inte igen. <laughs> och så ska man smyga och hålla på. Och det var det likadant där att ja, men jag går vänster om det här huset. Och så, nej, så gick inte det. Och då kan jag känna så här, ja, men då provar jag någonting annat. Men då, då fick jag liksom en en checkpoint som var längre fram än det jag hade börjat som liksom visade mig, nej, hitåt ska du. Mm. Och då känns det också som att det var väldigt bestämt att för att smyga så är det den här vägen som fungerar. Det kan jag också tycka kändes lite tråkigt. Mm. För att det kanske var så, oj, jag, jag klantar mig. Det går att ta den vägen som jag valde. Men här känns det ju verkligen som spelet håller mig i handen så pass mycket och sa, nej. Så här ska du göra, lilla vän <laughs> Och så Och gick det på du fel Så gick det på första försöket ja, ja, ja Men sen är jag ju Väldigt dålig på Stealth Smyga mm. i spel, det är ju inte Min grej för samma liksom. jag öre är, Jag är ju för hetsig mm. Det är nog egentligen jag också Men jag gillar att smyga i spel Jag gillar att lyckas med det Mm. Uh, ja jag vet ju Inte riktigt för att smyga Men jag vet ju att när vi startar upp uh, Skyrim en, en, tag, en gång i tiden Att du valde sådana här bågskytt Och så får du sådana här gånger Ett, gånger två, gånger tre, gånger tre, uh, Och så vidare När man uh, är gömd och sätter en pil I folk ja. och så, så småningom blir man så stark Att gubben flyger iväg fyra meter När ja. uh, pilen träffar <går> Så hade jag ju aldrig kommit på tanken Och vilja spela det spelet Nej. Till exempel Nej ja. Och varje gång jag försökt att göra, köra något annat i Skyrim så har jag insett att nej men det är ingen idé, det är pilbåge och sneak attack som är så jävla överlägset bäst. <laughs> oh. Eller så har jag missat eh, hur bra, inte vet jag, magi är eller vad fan det kan vara. Oh. Mm. Jag ville ha stort svärd. Ja det är ju så jävla nice också. Just det, jag har ju klarat Wukong också. Ja, det har du gjort. Mm. Det kan nästan bli det vi avslutar med idag, tänker jag. För här, här var jag faktiskt lite förvånad över din eh, reaktion. Alltså, problemet för mig var nog att jag var jävligt ivrig att bara bli klar med spelet. Ja, det är farligt när det... Och eh, sen tyckte jag ju att... Oj, sista... ursäkta. Sista fighten är ju jävligt episk. Mm. Det, jag fick lite gåsud när man slåss mot nära här stenapan där. Ja, just det. Så är den två former kul, faktiskt. Mm. Ja. Och sen så visar sig att okej, okay, men det här är Wukong. Mm. Ja. Fast, eh, nästan eh, lite som att man slåss mot sig själv. Kan man ja, ju precis. säga Att man ska bli någon typ av Reinkarnation av Wokong Ja För att Wokongs typ sinne Är uppdelat i de här eh, Relikerna Som man får efter varje slutboss På varje kapitel yes Och då tänker jag okej okay, Nu är han Wokong Nu är det slutbossen mm. Fan nice Och så har den två former Mm. <laughs> då kände jag, ah, men nu räcker det väl för fan uh -huh. Uh -huh. Men om man dör så får man ju börja på När den är Wukong då Och inte börja ja. ta med stenaperna. Det, ja, det annars det hade det, det hade ju varit omöjligt att klara annars Kan jag tycka Ja, det hade räckt med De två stenaperna och sen Wukong Mm jag tycker att det hade räckt. Sen hade man kunnat göra då den som är första formen av Wokong kanske lite svårare då. Men eh, som sista. För att sista formen eh, några gånger sedan okej, okay, men nu är jag typ slut på flaskor och jag har ingen mana kvar. Och nu kommer liksom riktiga slutbossen. Vad fan är det här? <går> ja. <går> och det är väl det som jag tyckte var det största problemet med den bossen. Att det tar ju sån jävla tid. Mm. man får ju Den första formen får man ju kisa lite Man får ju liksom Ta det jävligt lugnt på den Och inte vara noll offensiv Utan bara vänta på en attack Hoppa undan och så slå en gång ja Och så några gånger kom jag ju på sen att man kan ju använda Den här uh, attacken När han ställer sig uppe på staven mm. uh, Gick ju också Och vet Även när jag gjorde den första gången Så jag tror den gången Som jag klara den första gången, första formen så hoppar jag upp på staven eh, fick en critical hit, gjorde jättemycket skada mm. och så sprang fram och använde den här eh, förmågan som man förvandlas i en stor person som ger fienden en dansk skalle. Ja. Och så fick jag en crit där också och du vet, då hade jag ju nästan en tredjedel rykt direkt när jag crittade två gånger. Okej, okay, jag fick ju aldrig någon crit. Ändå så gjorde jag en bild för crits. Och mm. eh, hade när jag thruststands då det går och viftar med pinnen som, som en idiot. <laughs> eh, för att, eh, Den använde jag typ aldrig. För att buffa min crit. Men jag fick typ en crit av alla jävla försök jag gjorde. För jag aktiverade ju så du ser damage. Mm. Okej, okay, men jag får bara vita siffror hela tiden. Och jag har mm, okay. bara item som ger mig crit chance det är vitt alltihopa sen får jag kanske en gul mm. så jag, uh, nej men uh, den blev bara, det tog bara tid och sen tycker jag och så försvinner han och sen dyker han upp och ja men man kan dodja den men varje gång jag försökte attackera så teleporterar han sig ju hela tiden <laughs> Jobbet. och sen vet jag att jag hade den här när man förstenar dem mm. den provade jag Immobilize heter den va ja Nej, nej, den reflekterade den på mig varje gång jag använde den. Aha. Så jag fick ju respecka min gubbe och sluta använda Immobilize, för den funkar mm. ju inte längre. Nej, den eh, provar jag ju med fram och faktiskt att Den går att använda på den bossen. Eh, jag tyckte att den kan ju slå tillbaka ibland så att säga. Mm. Men jag märkte att eh, när jag använde den efter att han hade gjort klart en attack då funkar den. Okay. Så så gjorde jag. Och sen använde Mm. Sen använde jag den här jävla niden mycket också. Den sparade jag när jag hade fått ner bossen till 75% så drog jag den. Mm. Och det var ju likadant med den. Jag critade ju med mm. den rätt mycket och fick ut väldigt mycket skada på den, det sista, vilket var skönt. För okay. då hade jag ju bränt mycket flaska och mycket mana också. Den gjorde typ 80 damage varje gång den nuddade honom. Mm. ingenting då kunde jag ibland få 300 på den. Mm. Ganska mycket ändå. Ja, nej, jag fick nästan aldrig någon crit på den bossen. Jag var vansinnig och eh, sen blir det ju en filmsekvens. Han gör en attack och då är det liksom en filmsekvens. Det är bara lägger lägga ifrån sig dosen och liksom knäcka en bärs och bara vänta i 20 minuter innan man blir förnedrad i den här filmsekvensen. Mm. Okej, okay, shit var lite HP jag har. Använder flaskan. Nej, då snor han den. Ja. Och det var väl det som var problemet. Själva bossen i sig är ju ganska kul. Alltså det är en kul fight. Mm. Ja. Men, men du sa det att, jävla tid. Du sa att du också tyckte att den var ganska svår va? Jättesvår mm. um, Jag tyckte ju det fann, Jag var ju, körde ju den ganska många gånger Men det är ingenting mot Den bossen som heter Erlang uh, Körde jag väl nog dubbelt så många gånger Ja jag provade den Och det kände att nej jag orkar inte Jag vill bara bli klar med det här spelet mm. Blir man för, bra på Erlang fighten ska jag tänka mig att den är fan-fucking fantastic Men nu känner jag att nej, nu får han vara, vara klar med det här. Det som är jävligt jobbigt med den, och här fick jag ju prova mig fram med olika förmågor jättemycket, för nu bestämde jag mig. Nu tjuv tittar jag inte på den här fighten. Han har ju en sköld man måste få ner innan. Han har en posture mätare. Ja, tack. Men den går ju att få ner. Ganska snabbt på ett sätt. Ja. Som liksom jag kom på efter ett tag, men den här har jag inte provat. Aha, okej. Okay. Nu gick det mycket snabbare. Sen bara en rejäl utmaning ändå ska jag säga. Eh, trots att jag lärde mig det till slut. Ja, Nej, men sista um. bossen i alla fall. Det känns ju mer som att eh, man dör på den för att livet tar slut. Inte för att man är för <laughs> eller det är ju naturligtvis för att jag var för dålig eh, i början. Men det blir mer en endurance round än en riktig utmaning. Mm, Och det, det gillade jag verkligen inte. Nej. Och sen kan jag väl känna i de här, om vi tar slänger fram Dark Souls-spelen eh, så har jag ju känt lite så med de flesta att jag nöter ner bossar på ett sätt på den. Att jag har ju haft problem med bossar som kanske andra klarar rätt snabbt. Mm. Så det var kanske inte så stor skillnad för just mig Men för mig känns det ju tvärtom Att Wukong, där får mm. man ju nöta ner dem På 30 minuter Medan en boss ja, och i är alltså, 10 minuter Det håller jag ju med om Men det kanske har varit lite samma sak för mig I en del sådana Dark Souls-spel mm. mm. Sen måste jag ändå säga Att fight-systemet i Wukong Kräver ju att man har bra reflexer Man blir bra på att dodgea Mm. Så jag körde ju klart en Dark Souls randomizer efter Wukong. Ja, ah, just det. Och jag tyckte nog fan att första Dark Souls kändes riktigt lätt i jämförelse med sista bossen i Wukong. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Så jag körde ju dlc på första Dark Souls. Där är väl ganska roliga bossar. Eh. Mm riddaren som är full med massa svart goys totalt glömt vad han heter nu bara för det Astora heter han väl ah, okay. eh, den, det är ju liksom en ganska svår men kul fight den kändes ju ganska lätt efter att ha kört sista bossen eh, nu samma med den stora draken Kalamit var inte heller några större problem så det kanske är så att Dark Souls-spelen är väl kanske lättare när du fattar systemet Kong mm. känns som att det är lite ojämnt ibland. Ja. Och att det, uh. måste vara väldig, det är väldigt olika det är lite godtyckligt när du dodgar om du har iframes eller inte. Mm. Just det. Där kändes det mer som Dark Souls 2 att men det där där var ju för fan en solklar dodge. Han var ju inte ens i närheten men så dör man. <laughs> ja, okej. Okay. Samtidigt Nästa gång så funkar allting perfekt. Mm. Så det kändes ja. lite slumpartat. Och det jag fick göra på sista bossen till slut var att jag skett i Mobile och så fulla levlade jag Ring of Fire istället. Mm. Så det gjorde en Ring of Fire och sen jag Thrust Stance och bara liksom laddade Focus Points och gjorde den starka attacken med Thrust Stance. Mm. För då kunde jag bara stå i Ring of Fire och så se när han går emot mig. För, för att försöker du attackera först så kommer han bara teleportera. Utan du måste hela tiden kontra. Ja. Så varje gång han flög på mig, då bara släppte jag trekant och eh, körde upp staven i arslet på hon. Och så fick jag väl fuska. <laughs> Men då var det också jävla... Fan vad härligt. jag fick en bild framför mig. <laughs> att jag hade liksom pyttelite HP kvar. Typ en halv millimeter kändes det som hade laddat upp focus points eh, och bara väntade på att eh, bossen skulle vara tillräckligt nära. Mm. Sista bossen blev bara ett slag för att gå ner. Okay. Och då kände jag att okej, okay, nu, jag, jag släppte typ halva kontrollen. Jag höll bara i trekant och tänkte att det är make it or break it nu. Antingen mm. så dör jag eller så dör han. Ja. Och så sitter jag superkonstigt nära. Sen helt plötsligt så bara dyker Evelinas ansikte upp. <laughs> är <håll> blir rädd mm. Och så hör jag Och så tar jag mig av med dem lite fort och kollar på skärmen och bara Ja du hörde mig inte när jag sa alla andra gånger Jag säger jag går ut en sväng nu Ja <håll> <håll> blir skiträdd Och då börjar ju han en jävla attack Mm Och då, och då släpper jag bara Av re ren reflex Trekantknappen och får in det sista slaget Och klarar spelet Ja nice och sen skete jag i slutfilmen, jag skiter i vilket slut jag fick utan det bara, nej, nu är jag klar. Mm. Ja, um, jag vet inte hur många olika slut slutfilmer men jag har sett två olika. Det som jag kan komma ihåg från slutet är att man ser om det huvudkaraktären ligger i det här ägget som där här stenen är. Ja, just det. Ja. Ja, nej utan uh, när man Slår igen er Erlang innan man Går till den bossen så får man ju ett annat Slut då mm. uh, Och så får man med sig Har jag förstått uh, Även till New Game Plus då så får man med sig En, uh, man kan välja en Unik förmåga till I sina mm. reliker och det är Att om du gör Om du använder Black of Many och gör en stark attack Så gör alla den attacken oh. mm. Så det var den jag valde. Jag har aldrig provat den. Men, Men jag tror nog att om, om jag ska ge mig på Erlang då behöver jag nog göra New Game Plus för du låser ju upp en massa nya vapen och sådana där grejer och kan levla din gubbe. Du går ju upp i level fort som fan. Jag körde ju första kapitlet bara för att mm. New Game Plus slaktar bossarna. Mm. Ja, är det den jäveln som gav mig problem första gången? Nu åkte han ner på två sekunder, den lilla jäveln. Det är ju alltid gött. Eller nej, det var tigen jag kände så. De andra skete jag väl i så sätt. Just det, jag körde lite på kapitel två också. Tog tigen ja. som ingenting. Den fick jag ändå kämpa en del med. Ja. Det var precis. nog den roligaste fighten i spelet. Ja, det är en bra fight. Absolut. Men då upptäckte jag i alla fall, okej, okay, jag kan ju få alla möjliga olika stavar nu som inte går att få på New Game. Mm. Så jag misstänker att Erlang är en boss du egentligen ska ta på New Game Plus när du har uppgraderat din karaktär tillräckligt mycket. För på New Game, alltså fan, jag hade ju inte en chans. Nej. Um, så gjorde ju jag. Men det börjar ju tillägga så att tio första försöken så hade jag tagit fem centimeter på hans liv. Mm. Eller ja, 5% kan vi säga då. Istället, det låter bättre. Ja. Så jag tänkte, hur fan ska detta gå? Jag måste prova någonting annat. Mm. För jag märkte, det här går ju inte. Men som sagt, jag höll Jag tror jag började på någon på en lördag typ. Och så bara lite på söndan Och sen på måndag så gick det. Och då var jag så jävla glad. Och då, är det, då är det, har han ju typiskt två former till efter det. Mm. Det är två bossfighter till som också är Erlang men i andra former mm. Men då är det också så att Du behöver inte göra om första Utan okay. De räknas som helt nya Bossstrider helt enkelt Där en är Kanske den andra Är ju mest för Den skulle jag säga, den går inte Och inte klara Okej, okay, den är skriptad Uh, ganska skriptad Men så in i helvete cool mm. <laughs> Så det är mer att uh, Kolla på det här nu Och sen är det en bossfight till Som jag dog på en gång uh, Och sen uh, titta lite mer aha jag hade den attacken Det såg jag inte Och så gick det precis andra mm. gången Så det, det var Kanske mest uh, ja, Grattis för att du klarar den här svåra bossen Nu får du någonting som är jävligt episk istället Mm Typ så. Så det köpte jag ändå. Någon gång kommer jag säkert att göra det, men jag ville bara bli klar med spelet, kände jag. Mm. Ja, jag fattar. Och det blev det ju också. Så mm. mission accomplished. Och så körde jag ju klart Dark Souls kort efter och tyckte att ja, men det här kändes ju mycket simplare. Mm, okej. Okay. Eller ja, vad fan, de där spelen har ju sina jag körde lite Elden Ring också och då alltså DLC men då har jag ju inte levlat gubben man kan ju levla på ett annat sätt i DLC mm, okay. så den bossen jag kom till jag gjorde typ en millimeter i skada och han dödade mig på ett slag så skulle nog inte vara där Mm. det är okay. jobbigt för jag var ju tvungen att springa när en jävla hinderbana med massa laserstrålar överallt för att ta mig dit Mm. Det tyckte jag nog var lite så här: Okej, okay, nu gick ni nog lite för långt med att göra saker <laughs> svårt för att göra det svårt. <laughs> Okej. Okay. Till jag insåg att aha, det är en rytm du ska följa, då klarar du det. Mm. Ja, men vad fan ska vi knyta ihop? Ja, det kan vi göra. Det blev lite bra olika tugg idag, tycker jag. Ja, sollen wir der Sachs Ja, <laughs> exakt. Det var länge sedan. Det här mm. var jag typ glömt. Det där glömmer jag aldrig. Nej, det är inte glömt, men det kändes länge sedan nu. Fan, jag borde um, ha sagt så när jag var i Berlin, om jag skulle gå från någon krog <laughs> eller någonting. Ja. sollen hade sax och sammanbinden? Ja, det vet jag för tredje gången gilt nu då i den här podden Att jag sa ju det till två tyska Det har gjort det en gång Och ens bara yeah Very funny <laughs> Det var bara en massa ord Ja, precis <laughs> Jag tycker Susammenbinden är ju ett jävligt roligt ord Ja, det är det. Jag undrar om det är på riktigt <laughs> Ja, men äh, tack så jättemycket för att ni har lyssnat, allesammans. Så äh, hörs vi nästa vecka igen förhoppningsvis. Alla tillsammans. Drei. Jag vill tacka alla tre gånger för så.